Металево в'їдливим голосом роздягав мене перед трьома сотнями очей, що раділи з несподіваної вистави. А покажіть, ну решето руки. Я покірно підняв руки стремтячими билинками пальців, на яких, мов на перстки, гузирилися довгі з широкими темними берегами нігті, після зимівлі в снігу на ковзанці. Директорові, як і мені, не стало чим дихати. Я забороняю вам, Решето, в такому вигляді з'являтися в класі. Ні, ви тільки подивіться. Поверніться. Поверніться, хай помилуються. Хіба це учень дев'ятого класу ірійської школи? Це, даруйте мені, опудало на коноплях. Ти б хоч дівчат соромився. Парубок без п'яти хвилин.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 і замкненим від людей на всі замки світу обличчям. Грукіт автобусів і машин, шерехт підошов об асфальт, будинність людських голосів і вереск очманілої від протипладітвори пливли повз мене, як пропливають сірі оболоки туману, і вже війнуло духом розімлілої землі, духом таловин, Духом весняних дріжджів, весняним настоєм із березових тополиних та клинових бруньок, а потому духом ріки. Із рійського валу, давнього як світ, як я, як моє кохання до дівчини з календаря, як мій біль і мій сором. А може ще давнішого відкрився мені Скреслий, розповнілий, розпросторений на півсвіту стрижень, з ледь на обрії перевеслами лугів, скреслий стрижень в ряботинні, по синьому засніжених крижин, в іскристих скалках шереху, в навальні безупинні одноманітності хвиль, що мчали по підкрутим урвищем валу, як у пригодницькім фільмі мчить дорога за склом автомобіля, який має ось-ось вщент розбитися.